بسم الله الرحمن الرحيم سؤال واردية كفي نفسها ذا أنت دلسر متعلقوه نمعنا نسيكي زكا نسيكي که ده الله دو اللہ فسی لکه بارازی ده چا ده انت دو اللہ فسی لکه ده فی راغ لیده او کدا متعلق کوو فمعنا فورے نهم نسی کی زکا چه مراد ده معنانا معنى اصطلاح ده او معنى اصطلاح د جامده بی معنى اصطلاح سوی ده او جامد بوره د جارم مجرور تعلق نصی کی او جارم مجرور بوره جامد جامد جامد پوره جامد پوره د جار مجرور متعلق او تعلق, تعلق نسې کی نکسن جی پزیدن پوره د جار مجرور تعلق نسې کی جواب دادې چه د فی نفسه هذا فارا متعلق زر په مستقر ده تشه ده دهغه کاینن یا حاصلن دهغه کاینن یا حاصلن ده او داغه معنا د اغیر بار په صفته اخې شوی ده خبره پوهیږئ یعنی انت دل علی مان په نفسه مانس كائر في نفسها يا حاسلنا في نفسها خبروا معنا كورفيت أسوكا على معنى في نفسها أولا أولا يابد باضي شفات دهغينا دلالتك والنبي بخبلا معنى مراد باندي. سوال واردیگی چه اولا دو معنو تا مشتمل لیه اولا پا دو معنو معنی مشتمل لیه یو دا چې دلالت نکی پا معنی بانی مطلقن اصلا په خبال معنی بانی دلالت نکی لکا محمد او دویم دا اولا معنی دا دا دلالت نکې په معناې فینت سه باندې بل تدل فی غیره د غیر په وجه دلالت کوي لکه حرف نبينا پدې باندې محمل به کې داخل شو نه پدې باندې محمل په ځکه محمل په خپل معنا بلکل بالکل دلالت نکوي <تصفيق> جواب دا غی نه داده چې دا اولا معنی داده دا. چې د بدلالت نکړي په خپل معنی په نفسه باندې بلکې د بدلالت کوي په سبب دا غیر باندې از ثاني <تصفيق> <تصفيق> الحرفو الثاني الحرفو قسمي ثاني دا حرف دي قسمي ثاني اغه چې دلالت وکوي په خپل معنی دلالت نکي په خپل معنی باندې دته شو دي حرف دي سوال واري ديږي چې دا اساني صفات دي اساني صفات او دمو صبر نو د دې لپاره به با موصوف الکلمتووی نوکچه ددره بر موصوف الکلمتوشی نو مطابقت ناراضه په مابین د موصوف او د صفت کې په تذکیر او پتانیس دکه ځکه الکلمتو مؤنث ده فالحربہ مذکر شي اولا خوش ګان جواب دا غینه دادې چې الثانی د بارا موصوب محضوب ده چې هغه القسمو ده یعنی القسم الثانی قسم الثانی الحرفو ده حرف ده حرف لغت کې ویلے کی گی طرف, طرف تا حرف لغت کی ویلے کی طرف تا حرف تا حرف, تا حرف حرب په لغت کې طرف ته وی لکه عرب مقولہ ده عرب وی جلستو حرف الوادی اعترفها زه کن دا کنده په حرف کې کې ناستلم اې نه دا یو طرف ته کې ناست ښندګا نو حرب تم حرب زکه ویل کیږي چې دا په طرف کې واقع کیږي حرب تم حرب زکه ویل کیږي په دې باندې سوال وريديږي ا دیر قرته حرب منګ وینو چې ا په اول کې به واقع یا په وسط کې واقع شي وي نکاسرت من البصرته الکوفته اورا په ایګه الثامنه ولدار غريب نديراني فاول ووسط كي واقع شي يالك اريد ان تحسن الي جواب دا غين ادا د تداطراب كي واقع جي ني د مقابل د اسم و د فعل واقع جي مراد مقابل د استقلال ل. چه ده مقابل ده فعل اسم که واقع که ده او ده ماننده چه طرف که واقع که ده نبا ده ما نسوان واردیجی چه غیر مستقل ده حرپ او اسم و فعل ده دواره مستقل ده نو غیر مستقل و بمقابله مستقل که سنگواقش اذا که غیر مستقل د مستقيل مقابله نشکونه جواب دا غینه ده چې دا به مقابل اس کی کی اس او اسم او فعل کې واقع کیږي په دې معنی باندې چې اسم او فعل په کلام کې عمدہ واقع کیږي اسم او فعل او حرب په کلام کې عمدہ واقع کیږي حرب کらん کې عمدہ واقع کیږي سوال واره دیغه چې مصنف رحمه الله په مقام د تقسیم کې په مقام د تقسیم کې حرف مؤخر کا او په مقام د وجد حصر کې حرف مقدم کو دا ودی جواب دا غناده ده چې مصنف رحمه الله په مقام د تقسیم کې د وجود له حساسنه دی د وجوده زکتی اسم فعل وجود وجود ده ده او فعل د وجود دي یخه په دوړو کې استقلال لري خلګ نه نه پدې د وجود دي په دوړو کې استقلال لري او په عرب کې استقلال نشته د وجودي اشرف په نسبت باندې عدمه تا ایا په دې څنګه او وجودي اشرفي نسبته ده او په مقام د حصر کې څنګه نه مقدم کړه نه <تصفيق> چون کې هر په ده هر په ده او عدم په <تصفيق> وجود کې په ممکنات باندې مقدمي خبره وایي کنه او عدم وجود <تصفيق> د دې وجهنه بوځل حصر کې سکرې ده خپلم کړای دي بس د سبا ختم شو ښه